și, în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care vă anunță deschiderea programului I-112 adus din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi, iubiți ascultători, se află în Evanghelia după Ioan la capitolul 8, din care ne vom începe lecțiunea cu ocazia versetului 59. Versetul 59 însoțite de explicațiile care îl acompanează, îl vom citi în curând după ce mai întâi voi citi însă un scurt pasaj dintr-o carte intitulată Puțul și Împărțirea de greu. Este vorba de o colecție de 57 de predici ale Sfântului Ioan Gure de Aur, carte care s-a tipărit cu aprobarea Preasfințitului Episcop Eftimie al Romanului și Hușilor în anul 1995 de editura Bunavestire din Bacău. La pagina 13 Subtitlul cuvântul al doilea pentru judecata ce va să vie, ultimele două paragrafe și în continuare pe pagina 14 citim următoarele. Sau mică muncă s cotești că este a nu fi orânduit în ceata aceea, a nu te învrednici de slava cea negrăită, a te arunca undeva departe de adunarea aceea și de la bunătățile cele nespuse? iar când este și întunecare și scrâșnirea dinților și legături nedezlegate și vierme fără de moarte și foc nestins și necaz și strâmtorare, și limbi arzându-se precum a bogatului și să ne tânguim și nimeni să nu audă și să suspinăm scrâșnind în dureri și nimeni să nu ia aminte și pretutindem să căutăm și nicăieri nimenea să nu fie care să ne mângâie. Unde vom pune pe cei ce sunt într acestea? Ce lucru poate fi mai ticălos decât sufletele acelea? Ce poate fi mai jalnic? Dacă intrând noi în temniță și văzându-i pe unii soioși, pe alții legați și flămânzi, pe alții închiși în întuneric, ne înfrângem cu sufletele și ne cutremurăm, toate facem ca să nu cădem cândva acolo, oare când vom fi duși și târâși la muncile ghienei? Ce fel vom fi? Pentru că nu sunt de fier legăturile acelea, ci de foc, care niciodată nu se stinge. Și nici cei ce stau asupra noastră nu sunt asemenea și deopotrivă cu noi, pe care și-a îmblâzi de multe ori se poate, ci îngeri la care nici a căuta nu este cu putință, fiindcă se mânie tare pentru ocările cu care am ocărât pe stăpânul lor. Nu este a vedea precum aici, aducând unii argint, alții hrane, iar alții cuvinte mângăietoare și adobând din mângâiere, ci toate sunt acolo fără de iertăciune. Măcar noi dacă ar veni Iov, Daniel și îi vor vedea pe ei lor muncindu-se, tot nu îndrăznește să se apropie și să le ajute, că mirostivirea cea din fire atunci urmează a se ridica. Iată, iubiți ascultători, cum unul din sfinții părinții ai Bisericii Ortodoxe vorbește atât de clar și de deschis și cu cuvinte atât de convingătoare despre faptul că există o judecată veșnică. El arată aici cât de groaznic este, numai așa cât cuvintele noastre pot arăta, să ajungi în locul acela de scrâșnire de dinți, în locul acela unde ți se arde limba în gură de văpaie cum se ardea bogatului, în locul acela unde sunt muncile gheienei cele fără de sfârșit. Atrag atenția cu toată luarea minte asupra două lucruri importante despre care vorbește aici Sfântul Ioan Gure de Aur, un sfânt foarte estimat în cadrul cultului ortodox și atrag atenția în mod special tuturor celor care sunt ortodoxi. Sfântul Ioan Gure de Aur, spune limpede aici, evidențiază două adevăruri extrem de importante. Și anume, arată mai întâi de toate că aici, chiar dacă vine Noe, Iov sau Daniel, acești mari oameni ai lui Dumnezeu, consemnați de Scriptură ca fiind și recunoscuți de Dumnezeu, mari proroci ai Vechiului Testament, ne spune aici Sfântul Ioan Gură de Aur că dacă Iov, Noe și Daniel ar veni a colonia, și ar vedea rudele ale lor cum se chinuie, tot n-ar îndrăzni și n-ar putea să-i ajute cu nimic. Cum atunci putem noi să credem că odată după ce am pășit după tărâmul vieții acestea, după ce am ajuns înainte al scaunului de judecată la Dumnezeu, mai poate veni un om care este încă aici pe pământ și să-i comande lui Dumnezeu să ne scoată din locul acela de kin? Aceasta este o mare înșelare care trebuie odată pentru totdeauna să fie eliminată. Trebuie să știm bine. Că așa după cum cuvântul lui Dumnezeu ne spune că fiul omului are putere pe pământ să judece păcatele, așa după cum Sfântul Ioan Gure de Aur scoate în evidență aici că nici Noe, Daniel sau Iov nu pot să aibă vreun cuvânt de mijlocire la Dumnezeu pentru acela care a plecat de pe pământ, trebuie să înțelegem bine că aici este locul unde ne facem socotelile. Odată ce ai plecat de aici, nu mai poate să vină nimeni, nici Sfinții Vechiului Testament, oricât ar fi ei de mari, să te scoată din locul nenorocit în care ai ajuns, dacă acum, fiind în viață, aici pe pământ, nu ți-ai o cotele cu Dumnezeu, primind pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al tău. Al doilea adevăr, asupra căruia Sfântul Ioan Gură de Aur ne atrage atenția cât se poate de lămurit, este de fapt foarte strâns legat de cel enunțat înainte. Ultima frază pe care am citit-o spune așa, o repet, că milostivirea cea din fire atunci urmează a se ridica. Acest adevăr exprimă, din nou, întărește mai mult ce am enunțat în primul punct și anume, milostivire nu mai există după ce ai trecut în moarte. Milostivirea, spune el aici, se va ridica. Aceasta este din nou o confirmare a acelui adevăr al Scripturii că aici pe pământ este locul unde noi ne încheiem socotelile. Milostivirea lui Dumnezeu o putem căpăta acum dacă ne ducem personal la el și o cerem. După ce am plecat de aici, nimeni nu mai poate să ceară milostivire pentru noi. Nimeni nu mai poate să facă nimic pentru noi cu atât mai puțin cu cât ei sunt încă aici, iar noi suntem acolo. De-a Dumnezeu să înțelegem bine acest adevăr. Să nu ne înșelăm singuri, să nu lăsăm pe alții să ne înșele Este în joc veșnicia noastră Doamne Tată Ceres te rugăm să binecuvinte și mesajul care ne stă în față Și să ne ajuți cu atât mai mult să luăm aminte la mesajul cuvântului tău Cu cât îl vedem întărit și de acești oameni ilustri Și de cel din zilele noastre și de cei care au trăit odată fie ca binecuvântarea Ta pe care ne-ai pregătit-o în cuvântul Tău și astăzi, să ne lumineze inimile și viața, să ne ajute să primim pe Domnul Isus Hristos pe care ne-L-ai pregătit și prin El să ajungem la Tine, să împărățim o veșnicie întreagă cu Tine. Amin. Cine ar să-ți de viața cea până de moarte? Cine-ar putea? Cine-ar putea? Iisus îți spun și sigur știu, căci mort a fost, dar este viu. El ar putea, El ar putea. Cine ar putea să-ți dea iertare decât acela care a plătit pentru cele ce ai făcut Domnul Isus Hristos? Când vorbești despre Domnul Isus Hristos, vorbești despre El și când te referi la crucea lui, te referi exact la prețul care l-a plătit El pentru ca să ai iertare. Din altă parte și altcineva nu mai poate să-ți dea dacă ai spus Isus Hristos și crezi în El. Cine poate să-ți dea lumina decât El care a făcut-o? Din altă parte nu mai poate să fie. Pe pământul acesta nu mai putem să avem lumină decât de la soare. Și luna o are tot de la soare. A apus soarele, s-a dus cu lumina. Îl ai pe Isus, ai lumina. Nu l-ai pe Isus, n-ai lumina. Cine l-are pe Isus? Nu are nevoie de o lumânare. El are resursa tuturor luminilor, o lumină veșnică, pentru că este Isus cel din veșnicie. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de versetul 59 al Evangheliei după Ioan de la capitolul 8, unde Domnul Isus stătea de vorbă cu niște iudei foarte îndărădnici care, ținând foarte mult la spiritul lor de partidă, nu vreau deloc să-i aminte la cuvintele lui. Și atunci când Domnul Isus le spune că el este mai înainte de Avram, ascultați dumneavoastră ce sunt ei capabili să facă la versetul 59 de la Ioan 8 scrie. La auzul acestor vorbe... Au luat pietre ca să arunce în el, dar Isus, s-a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor, și așa a plecat din templu. Vrei să cunoști sigur pe cel care nu are dreptate într-o anumită problemă sau într-o stare de vorbă? Uită-te atent dacă ridică piatra ca să lovească, piatra limbii și a altor mijloace de suferință și de înjosire asemenului. Teroarea este arma neputinței. Loviturile de piatră sunt semnul minciunii și nedreptății. Cel care lovește nu are adevărul și dreptatea de partea lui. Ultimul argument al iudeilor religioși în starea lor de vorbă cu Domnul Isus a fost piatra cu care voiau să-l lovească. Când un adevărat urmaș al Domnului Isus Hristos este tras într-o discuție cu unul sau mai mulți care apără duhul unei partide religioase, Ultimul lor argument este piatra, așa cum s-a văzut și în cazul acesta. În templele zidite de oameni se găsesc destule pietre pentru lovirea lui Hristos și amădularelor trupului său. Vorbind despre prietenii deveniți dușmani, Traian Dorz scria, Aceștia știu și mai bine unde doare mai tare și cum să lovească mai crud. Prietenii blestemați sunt mai joși decât orice dușman. Când e vorba de o mie de dușmani, poți să fii atent numai cu un singur ochi. Dar când e vorba de un singur prieten rău, să fii atent cu o mie de ochi. Dar Isus s-a ascuns, ne arată versetul, și a ieșit din templu. Să cauți să omori pe cel care vrea să-ți dea viața, vai! Ce stare mai diabolică și ce orbie mai mare poate fi decât aceasta? Iudeii aveau să omoare pe Domnul Isus, dar numai atunci când El singur se va da în mâinile lor. Și nu orice moarte, ci numai moartea pe cruce, aceasta era moartea Lui. El își va da Duhul în mâinile Tatălui Său atunci când nu va mai fi nevoie să rămână în trup, de îndată ce întreaga voie a Tatălui Său avea să fie săvârșită. Dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu trecând prin mijlocul lor și așa a plecat din templu. Când pleacă Dumnezeu, Domnul Isus dintr-un loc, ce mai rămâne bun acolo? Dacă printr-o împrejurare soarele s-ar ascunde ca să nu-l mai vadă și să nu-l mai simte pământul, ce ar mai rămâne bun pe pământ? Templul din care a plecat Mântuitorul nostru a fost nimicit. Toate lucrurile de unde pleacă El, de unde pleacă felul său de-a fi, unde nu se mai practică învățătura Lui și viața Lui, vor fi nimicite. Așa se întâmplă și cu viețile din care Domnul Iisus pleacă nefiind primit. Din lucrările făcute de El nu pleacă niciodată, nu poate să plece pentru că El este una cu lucrările Lui. Templul zidit de iudei, de religia lor, N-a putut să primească pe Domnul Isus felul său de a fi, de aceea el a plecat din mijlocul lor. Dar oare templele, religiile de astăzi, care nu sunt lucrarea lui, îl primesc? Oh, dacă l-ar primi, n-ar mai fi atâtea temple. El are numai un singur templu și anume trupul său, biserica lui Ceavie. De aici nu pleacă niciodată și nici nu poate pleca. Aici se încheie, iubiți ascultători, studiul capitolului 8 din Evanghelia după Ioan. Acest capitol pe care l-am cercetat ne arată pe Dumnezeu și pe om în luptă. Domnul Isus, care aduce din partea lui Dumnezeu viața și lumina, este lepădat, privit ca samaritean, ca nebun, ca îndrăcit, afară de un mic număr al acelora care crezuseră în el. Nici că se poate un tablou mai jalnic și mai trist, despre ceea ce este omul în fața luminii și adevărului Dumnezeu, venite din cer, strălucind în toată frumusețea în persoana Domnului Isus. Dar iudeii religioși aruncau ochări și, în ura lor, erau gata să-l omoare. Ah, la fel este și astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu este totdeauna cu aceeași putere, dar, în loc să-l creadă, oamenii îl leapădă. Cea mai mare parte din ei pe față. Alții care vor să pară mai buni îl leapă de pe ascuns. Rezultatul e același și astăzi și la ora aceasta se practică aruncarea cu pietre și bătaia prin unele părți din țara noastră. Rușinos și trist, ca în numele dragostei iertătoare a lui Hristos, tu să ridici pumnul, să ridici băta, să ridici piatra împotriva altora care nu cred ca tine. Dragul meu, care este poziția ta față de Domnul Isus și cuvântul Său? Trebuie să știi bine, cine nu primește în trăirea sa tot cuvântul scris al Domnului Isus, îl respinge în întregime pe El, pentru că El, Hristos, este una cu cuvântul Său. Mântuire și fericire se află numai în Domnul Isus Hristos, în primirea Lui ca mântuitor personal prin credință și pocăință. Cu acestea fiind spuse, iubiți ascultători, am încheiat capitolul 8 al Evangheliei după Ioan, ajutat de un mănânc de cugetări și meditații, întocmite de preotul Nicuriță, așa cum Dumnezeu l-a călăuzit prin Duhul Său Cel Sfânt. Mergem în continuare acum în Cuvântul lui Dumnezeu și vom începe studiul unui nou capitol, respectiv capitolul 9 al Evangheliei după Ioan, din care ne începe meditația, așa cum este și normal, cu versetul numărul 1. Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Domnul Iisus trece și astăzi și vede totul. Mă vede și pe mine. Cum sunt eu? Trecerea Domnului Iisus pe pământ nu a fost la întâmplare, ci tot ceea ce s-a petrecut cu El era cuprins în planul veșnic al lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii căzute. Nici trecerea noastră prin lume, a celor care prin nașterea din nou facem parte din Isus, din trupul său, biserica cea vie, nu este la întâmplare, ci totul face parte din marele plan al lui Dumnezeu spre slava lui, spre desăvârșirea noastră și spre propășirea lucrării lui pe pământ. Ferice de noi dacă suntem plin și mereu conștienți de faptul că facem parte din Hristos, trupul lui, și ne purtăm într-un clip vrednic de această stare înaltă. Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. După ce părăsise templul, unde iudeii religioși voiau să-l ucidă cu pietre, Domnul Iisus, pe care dragostea îl făcea totdeauna să lucreze, a văzut un orb din naștere. El însuși l-a văzut. Nu l au adus alții, așa cum a fost în alte împrejurări. Mântuitorul nostru era foarte atent ca să nu treacă fără rod pe lângă timp și pe lângă prilejuri, ci transformă totul în lumină și viață. Să avem și noi ochii credinței și ai dragostei deschiși, ca să vedem pe toți orbii și nevoiașii de pe lângă noi și să le facem bine. Aceasta este chemarea noastră pe pământ. În versetul 2... Ucenicii care îl însoțeau pe Domnul Isus, l-au întrebat Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Răspunsul la această întrebare îl vom afla în în versetul 3. Haideți puțin acum să cugetăm puțin asupra acestui verset. Întrebarea ucenicilor arată că ei erau conștienți de faptul că toată suferința din lume și moartea sunt urmarea păcatului. Numai în această lume de căzută pot fi întâlnite la tot pasul suferințe, trupești și sufletești, întunericul neștiinței și moartea. În împărăția cerească a lui Dumnezeu nu se întâlnesc astfel de stări, pentru că nu există păcat. Însă, formularea întrebării pusă de ucenici rămâne în parte nelămurită, căci nu putem înțelege cum ar fi putut orbul să păcătuiască înainte de a se naște. În așa fel încât acestui păcat să i se atribuiască orbirea lui. Părerea unor așa numiți creștini, cercetători, care se referă aici la reîncarnare, spunând că aici ar fi vorba de o reîncarnare, este cu totul neîntemeiată. Așa ceva nu-și are loc în Scriptură. Este posibil ca, întrucât Vechiul Testament spune că pedepsește păcatele părinților în copiilor până la al treilea și al patrulea neam, acesta este un verset, versetul 5 din Exodul 20, lucru care pentru apostoli era de neînțeles și având această bună ocazie, au vrut să știe din gura Mântuitorului o explicație sigură. Ucenicii adevărați se interesează de adevăr și Domnul Iisus le răspunde. e cine a păcătuit? întreabă ei. Din această întrebare se vede limpede că ucenicii, tot timpul cât au umblat cu Domnul Isus, n-au înțeles marele adevăr că el nu amintește numele niciunui păcătos descoperindu-i păcatele. Domnul Isus n-a și n-a bagiocorit pe nimeni pentru păcate sau slăbiciuni, ci pe oricine în orice timp a căutat să-l izbăvească și de păcat și de boli, de urmările păcatului. Frații mei, să știm bine adevărul acesta! Cine descopere păcatele cuiva, pomenindu-i numele, acela ori nu urmaș al Domnului Sus, ori, dacă zice că-i creștin, el însuși este căzut într-o boală sufletească foarte grea. De un astfel de om trebuie să ne ferim. Boala de care zace este foarte molipsitoare. Domnul Iisus nu descopere păcatele nimănui, ci le iartă. Cine-i fiu al lui Dumnezeu, seamănă cu marele fiu al lui Dumnezeu. În versetul 3, Domnul Isus a răspuns ucenicilor în felul următor. N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Iată aici un prim gând duhovnicesc. Domnul Isus a răspuns ucenicilor, n-a păcătuit omul acesta. Evanghelia după Ioan a fost scrisă în limba greacă. Pentru cuvântul om, în această limbă, este folosit termenul antropos, care în tălmăcire însemnează privitor în sus. Unul care privește în sus cu credință nu poate să păcătuiască, nu poate rămâne în starea de păcat. Orbul, deși nu avea ochii trupești, privea totuși în sus cu ochii duhului, de aceea pe drept îi se putea spune, n-a păcătuit antroposul acesta. În cel care privește în sus, care se gândește la lucrurile de sus și care umblă tot timpul după lucrurile de sus, se arată în el lucrările lui Dumnezeu. Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Domnul vrea să spună că starea de orbire a omului este chiar la, de la nașterea sa, ea nu vine prin vreun păcat sau altul. Omul chiar se naște orb din punct de vedere sufletesc. Toți fiii lui Adam sunt născuți în starea aceasta în care i-a așezat cel din tâi tată al lor prin căderea sa. Domnul Isus era acolo tocmai ca să împlinească lucrarea lui Dumnezeu, care avea să scape pe oameni din această orbire sufletească, căci numai Dumnezeu. Poate să dea vedere aceluia care n-a văzut niciodată, sau să facă dintr-un păcătos un sfânt și dintr-un mort un viu. Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Domnul Iisus nu vede în suferință un prilej de a sta de vorbă, ci o chemare ca să ajute. El nu vrea ca ucenicii să-și să piardă vremea discutând chestiunea moștenirii păcatului sau de unde vine răul. El vrea mai degrabă să aibă milă de cei suferinți. În jurul meu sunt dureri strigătoare. El îmi cer să fiu milostiv, bun și gata de ajutat, nu de discutat. Domnul Isus găsește în suferință o chemare la lucru. Scurtimea vremii și mulțimea nevoilor nu trebuie să ne facă să credem că munca e degeaba ci trebuie să ne îndemne să lucrăm cu mai multă sârguință, așa ca niciun minut să nu fie pierdut. Eu, robul său, trebuie să calc pe urmele mântuitorului meu. Domnul Isus, în suferință, își arată dragostea sa nețermurită. El vine în ajutorul celui suferind și folosește calea care îl duce la izbândă. Deci Domnul Isus spune, s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Aici se arată o nevoie mare, căci omul acesta este orb din naștere. Toată viața el a umblat numai într-o lume plină de întuneric. Pentru el, înțelepțiunea care intră pe poarta ochiului a rămas necunoscută. Dar orbia aceasta a trupului este mică față de orbia grozavă a păcătosului care trăiește în întunericul păcatului. Oh și mulți mai sunt care umblă în întunericul păcatului. Și pentru că veni vorba, cum stau lucrurile cu tine, scump ascultător? Ai găsit tu lumina? Domnul să dea ca toți ascultătorii iubiți acestui program să fim parte din aceea care am găsit lumina lui. Iubiți ascultători, în timpul care ne-a mai rămas de 3 minute până la încheierea programului I112 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, doresc să dau citire unei poezii, are destul de mult Haznea, dar nu mai puțin adevăr, intitulate Ficele străbunei Sara. Autorul acestei poezii este pastorul Valentin Popovici de la Biserica Baptistă Română din Chicago. Poezia aceasta se adresează în mod special surorilor în Hristos care, așa după cum am avut mesajul, au găsit cu adevărat lumina lui Hristos și umblă în această lumină. Vă invit deci să ascultați această poezie. Ficele străbunei Sara, Domnului Iisus îi place să aveți în voi podoaba de smerenie și pace. Nu urmați parada modei. Și nici hainele trufiei, frumusețea vă dă domnul, fice ale împărăției. Nu podoaba din afară este cea adevărată, ci smerenia și harul, pacea, inima curată. Sara aștepta supusă după binecuvântare, ficele ei v-ați făcut voi în credință și în umblare. Izabelele din lume nu trăiesc după scriptură. Vreți să ajungeți ca și ele, bufe de sperietură? Az cerceii sunt la modă, dar aici e adunare nu e hora din poplaca ci, e loc de închinare. Nebunie și sminteală, fustele de tot crăpate, pălăriile umflate și sprâncene deplasate, unghiile albăstrele peste brațe, tot brățele și la gât tălângi de aur lânțişoare și mărgele. Toate acestea sunt în lume chipul lumii care moare, dar nu lumea ne învață cum să fim în adunare? Ascultați, cuvântul vieții vrea și azi să ne îndrume. Eu nu sunt din lume, Tată, și nici ei nu sunt din lume. Ficele străbunei Sara, luați-vă podoabe sfinte, cum se îmbrăcau în cinste sfintele de mai înainte, într-un duh smerit și jingaș. Chiar în lacrim și în frângeri, o priveliște măreață pentru oameni, pentru îngeri. Amin. Atâta milă și iubi Ce cuvinte dați voi slavă, când tu mă faci acum să am, Atâta har cât altădată, nici să-mi închipui, nu-mi